Ліка, вона сиділа за вахтангом, поклала йому на плечі руки та майже обійняла вахтанчика за шию, припавши грудьми до його сидіння. Олена тихенько підспівувала виконавцю з касети, який виводив щось про літо, і дивилась у вікно. Як усе таки добре. Літо, Кавказ. І вони їдуть на машині по гірській дорозі з двома кавалерами. Таке запам'ятається надовго. А як далеко залишився Київ, інститут, іспити. І все-все. Машина звернула на вузьку просіку і пробиралася тепер серед густих запашних заростей. І ці пахощі так і лилися в салон через відчинені вікна. Зураб про щось запитав Вахтанга грузинською. І той відповів йому теж рідною мовою. ні «При дамах треба розмовляти тією мовою, яку вони розуміють», – повчально виголосила ліка. «Перекладіть, що ви говорили». Її огойднуло на вбуєні. Вона гмикнула, широко розтягла губи в усмішці і знову поклала голову на спинку переднього сидіння. Вахтанг поплескав її по руці. «Хто багато знає, той старим стане, так?» «Багато знатимеш, скоро постарієш», – хором підказали йому дівчата і весело зареготали. Машина знову повернула і, проїхавши кілька метрів, зупинилися на невеликій галявині, густо порослій зеленню. «Приїхали!» – Зураб заглушив мотор. Дівчата вилізли з машини і, намагаючись триматися рівно, зробили кілька непевних кроків по галявині. Обидві високо підіймали ноги, аби не заплутатись у високій траві, що сягали їм до колін. Сонце тут пекло не так нещадно, як у місті, але спека проникала їй у лісові зарості. Тож дівчата одразу відчули її гніт. Отаку спеку. Хіба можна було пити? Поморщилася Олина, все таки зачепилася ногою за якесь тверде стебло й упала в траву. Ой, я падаю! «Ух, я теж!» Ліка гепнулася поруч. «Як голова крутиться!» «Давай, полежимо!» «І навіщо ми стільки випили?» Олена підвелася на лікті і спробувала сісти. Голова пішла обертом. Усе навколо затанцювало. «Ні, не можу!» Вона знову лягла горілиць і замружила очі. «Ліпше полежати!» «А де наші кавалєри?» Ліка подивилася крізь вії кудись у простір. Побачила тільки траву, що заховала її від усіх і всього. Крім дерев та неба з нестерпно яскравим сонцем. Знову опустила повіки і гукнула. Вахтанчику! Де ви? йдіть ну сюди! Зараз ідемо, Почувся у відповідь голос Вахтанга, що пролунав начебто звідкись іздалеку. І так само, крізь шум у голові, дівчата чули, як ляскають дверця та машини, і чоловіки перемовляються по-грузинському. «Зораб такий красень!» Ліка перевернулася на живіт і поклала руки під голову. «Тільки весь час мовчить. А я люблю, щоб мене розважали!» «Так, гарний!» – Олена теж змінила позу. «Тобі він сподобався? Зізнайся!» — Ну, ти знаєш, мені не може ніхто сподобатися. — А, знову Славчик, — призерливо скривила губи ліка. — І коли ти викинеш його з голови? — От Зураб тобі якраз і пасує. — Ну, на ті дні, що відпочиватимеш тут, то як? — А Зураба, чуєш, тебе дівчата кличуть. Вони й не помітили, як порчу понився Вахтанг. Слідом за ним наблизився його друг. Вахтанг присів на впочіпки і подав дівчатам недопиту пляшку коньяку. «Треба допити?» «Ні-ні, я більше не можу!» Олена сіла, перемагаючи нудоту, що підступила. Від самої згадки про коньяк під цим палючим сонцем у неї підкотило до горла. «А де м'ясо? Де шампури? Взагалі, де шашлики?» Ліка теж сіла, а грайливо... Поправили свій сарафан. Зураб глухо вимовив. «Будуть! Потім!» Вахтан гмикнув і перевірив кількість коньяку на світло. «То не хочете, я сам доп'ю!» Він одним махом вилив собі до рота рідину, викинув порожню пляшку в кущі і посміхаючись уп'явся очима в ліку. «Що, лялечко, ходімо? Куди?» Ліка здивовано закліпала. «Ха-ха-ха!» – вибухнув Реготом Зураб. «Гаразд, не жартуй так!» – Вахтанг простягнув рукою, поплескав ліку по щуці.